Іноді зробити по-іншому щось одне – це приблизно те саме, що зробити по-іншому абсолютно все. За життя зробленого не вернеш, хоч як намагайся. Але ти вже не в житті. Ти вискочила назовні. Це твій шанс, Нору, подивитися, як усе могло б скластися. Такого не може бути, подумала Нора. Місіс Елм, здається, прочитала її думку. А от і може норосіт. Але це не зовсім реальність, як ти її розумієш. Якщо бажаєш кращого слова, це щось проміжне. Не життя, не смерть, не справжній світ у загально прийнятому значенні слова. Ні ти, ні інше. Коротко кажучи, це опівнічна бібліотека. Повільний рух книжок зупинився. Нора помітила, що праворуч на одній полиці, на рівні її плеча, є велике порожнє місце. В їхніх місцях книжки стояли тісним рядом. А тут, на тонкій білій полиці, лежала тільки одна книжка. Не зелена, як усі інші. Сіра. Сіра, мов камінь на фасаді бібліотеки, що вона розгледіла його крізь туман. Місіс Елм узяла з полиці цю книжку і дала Норі. В обличчі та літньої жінки трохи відчувалося гордість перечуття, як у того, хто вручає різдвяний подарунок. У руках місіс Елм книжка здавалася легкою, але виявилося значно важчою, ніж можна було подумати. Нора хотіла була розгорнути книжку, але місіс Елм рухом голови зупинила її. Завжди треба чекати мого дозволу. «Чому?» Кожна з цих книжок, усі книжки цієї бібліотеки, крім однієї, це версії твого життя. Ця бібліотека твоя. Вона призначена для тебе. Розумієш, кожне життя могло б завершитися в нескінченну кількість способів. Книжки на цих полицях – твоє життя. І починаються вони з того самого моменту. З оцього. З півночі вівторка, 28 квітня. Але ці опівнічні можливості не однакові, одні подібні, інші зовсім різняться. Збожеволі ти можна, сказала Нора. Крім однієї, цієї, вона нахилила сіру кам'яного кольору книжку в бік місіс Елм. Місіс Елм підняла брову. Так, крім цієї, її ти написала, не друкуючи жодного слова. «Це як?» «Ця книжка – джерело твоїх проблем, і вона ж – відповідь на твої питання». «І що ж це за книжка?» «Вона зветься, моя люба, книга жалів». Нора подивилася на книжку. Тепер побачила, що на обкладинці дрібним шрифтом було витиснено. «Книга жалів. Усе, про що ти в житті жалкувала від самого народження?» «Записано тут», – сказала місіс Елм, постукавши пальцем по обкладинці. «Тепер я дозволяю тобі розгорнути книжку». Книга була така важка, що Норі довелося сісти на кам'яну підлогу по-турецьки і аж тоді її відкрити. Вона почала гортати. Книга складалася з розділів, розташованих хронологічно за роками її життя. Нуль, один, два, три. І так до тридцяти п'яти. Рік за роком розділи довшали. Але накопичені жалі не обов'язково пов'язувалися з відповідним роком. Жалі не зважають на хронологію, вони блукають. Послідовність у цих списках весь час змінюється. Так, мабуть, це правильно. Нора швидко зрозуміла, що жалі були різного гатунку. «Від дрібних? Жаль, що я сьогодні не займалася фізкультурою. До суттєвих. Жаль, що я не сказала батькові, що люблю його за його життя». Були тривалі фонові жалі, які повторювалися на багатьох сторінках. «Жаль, що я не залишилася в лабіринтах, тому що підвела брата. Жаль, що я не залишилася в лабіринтах, тому що підвела себе». Жаль, що я не дбаю про природу більш серйозно. Жаль, що я стільки часу витратила на соцмережі. Жаль, що я не полетіла в Австралію з Ізі. Жаль, що в юності я мало розважалася. Жаль, що я так сперечалася з татом. Жаль, що я не стала працювати з тваринами. Жаль, що в університеті я вступила на філософію, а не на геологію. Жаль, що не навчилася бути щасливішою. Жаль, що я відчуваю так багато провини. Жаль, що я не стала поглиблено вивчати іспанську. Жаль, що я не обрала за спеціалізацію природничі науки. Жаль, що я не пішла в власіологи. Жаль, що я не вийшла заміж. Жаль, що я не пішла в магістерку з філософії в Кембриджі. Жаль, що я не веду здоровий спосіб життя. Жаль, що я переїхала до Лондона. Жаль, що я не поїхала викладати англійську в Парижі. Жаль, що я не дописала розпочати у студентські роки роман. Жаль, що я поїхала з Лондона. Жаль, що в мене робота без кар'єрних перспектив. Жаль, що я погана сестра. Жаль, що після університету я не взяла рік паузи перед тим, як влаштуватися на постійну роботу. Жаль, що я розчарувала батька. Жаль, що я більше не вчу когось музики, ніж граю сама. Жаль, що я не вмію дати раду з грошима, жаль, що я не живу за містом. Якісь жалі були менш постійні, ніж інші, був такий жаль, який з'являвся то майже невидимим шрифтом, то дуже жирним, ніби ми перед очима. Це було жаль, що в мене немає дітей. Цей жаль? «Інколи з'являється, інколи зникає», – пояснила місіс Елм, знову ніби читаючи її думки. Таких небагато. Від 34 років у найдовшому розділі наприкінці книжки було багато жалів, пов'язаних з Дену.